Зітхнув тяжко та перехрестився. Постелили на возі сіна і положили олюньку. Базіо залишив коло олюньки волок, а сам пішов коротшою дорогою до села. Фіра приїхала до села аж надранком. Префект стояв уже серед села за сесором і дожидав. Казав утоплену завести на обістя Дмитра і сам там туди пішов городами. Тим часом Костиха, як Фіра поїхала і на обісті стало тихо,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 З того тобі лише тішитися б, не хочеш її видіти, ну, то не будеш. Її повезу тепер до громадської канцелярії, а потім поховають, та й буде спокій голові. Дмитро на ту потіху не відповів ні слова. Одно хіба йому подобалося з матеріною бесіди, що не буде потребувати видіти Олюньки, бо її повезу до канцелярії громадської. Дмитро одягнувся, відчинилися двері і увійшов префект. Ану! «Зладьте стіл у хаті, щоб було де трупа положити, поки приїде комісія». В Дмитра, наче громом ударило. Він боявся глянути на Олюньку, але не менше й настрашився комісії. Він не взувоже чобута, що держав у руках. Таки в однім чобуті приступив до префекта і став його крізь плач просити, щоб Олюньку поклали, бодай, у шопі. «Та де ж утоплено в хаті класти? Бійтеся Бога, пані префектці, змилуйтеся!»